Aste arte Arratxalde honetan, Baionako Mediatekan hartza, ipagai izango da, aktualitatean den hartza, egia erran, eh? frantxez gobernuak justuki iragahidularik bi hartz eme, sartuko zituz dela udazkenean, bi pirineotan, eta gurekin, Miguel Mari, elosegi, biologota eta baso zaina, Zuk duzu beraz, aste orte honetan, baionan hitzaldia eskainiko, orduan, Artzaz, etzik egiten delarik, e, Miguel Mari Eloxegi, berriz integratu ala ez, gatazkaz, zer pentsatzen uzuzuka? E, bueno, au, ez da bai da, luzea da. Mm. Konservazioa aldetik e, espeziak e, obera egindu azken ekurtetan, kanpotik ekar zikusten artz batzuk Eslovaniatik epirinotan askatu ziren, hauek e, ugaldu dira, kumatu dira, eta gaur egun mordozka dagoa, bai? E, gertatzen dena da, hori gertatu dela batez ere, Pirineotako erdi aldean. Bai? Erdi edo eki alderago, gure alde erdi hau baino. Eh? Eta hemen, e, Biarno aldea edo, edo Euskal Herriko Pirineotatik aparte ze amargat ditu direla hart, Eslovenia ragoet. Eh? Orduan, bertakoak e, ba, emerik gabe ditu ziren. Eh? Eta hortaz, emerik e, libratzen ez bada, hemen inguruan kostako zaio, Denbora asko kostako zabigartsari iriste. Ez alde urtatik emeak askatzea e, ide ona. Especia conservatzeko. Baño soka lucea dakarren e, afera da, bai? Ba bertan, abeltzan, e, hartzantzak batez ere indarra hondia delako, e, beste gai asko nazten dira eta orgun e, bertakoek gaur arte baintsat askotan adierazi dute, ba, ba nahiago dutela hartzi gabe bizi, hartzai asko bintzat bai, eta, bueno, e, ulertzekoa da, ba, hor sortzea ez da bai da, eta, eta zenbaitek nahi ez izatea. Eh? Zuk liburu bat idatzi zenuen justuki, beraz, gai hortaz bai? eta bai? ba, azkenean hartzaren ibilbideaz gure mendietan zeke eztatu zitza joan ahtzari beraz, desagertzeko hemen? Bueno, a ber, eh, hemen desagertu zen, pirineotan Bueno, eh, ziren desagartu baino ia bai, bai, bai. Baino galdegari puelta mangania zaio, oke? Eta da e, zergatik desagertu ziren alde guztietatik eta azkenak Pirineotan izan genitzun, asta. Edo kantabriar menditan, hor Asturiasko aldean Espainian, edo Italiako Abruzotan edo eh Europa mendebaldean leku gehinetatik desagertu ziren hartak, Eta leku gutxi batzutan irauntzuten. Oso berandu arte eta Pirineoak dira horietako leku bat. Zergatik, ba, bertan denak iltzea ia ezin eskoazelako. Oso-oso zaila zen denak izatzea. Eh? Gainoan zeko lekuetan, hartzak izatuak izan ziren. E, zergatik, Boa, no? ne hurri baten e, abeltzainentzat edo hartzainentzat edo etxar batzirilako, ardiak jaten zitzustelako. aldi berean eizatu ziteken e, trofeo edo eizaki haundiena e, zelako, garrantzitsuna, zailena, eta jende deasko zegoen prezte, hori sentitzeko ez, e, bere burua frogan jarri eta, eta hartza izatzeko ez, eta bueno, presio horrek eramantzun desagertzea Otsoa bezala, edo katamotza bezala, beste predatzale ospetsu batzuk, eta hartza ere, desagertu ez, zen, baina askenak gelditzen dira horre, biharnoko mendietan, ezta da? Zergatik hor, oso leku egokia delako beretzat e, bizitzeko eta izatzeko oso-oso zaila. Horregatik. Eta milaka urte, zala ere, hartza eta gizakialkarikin bizi zan dira, ez, zala ere? Bai, bai, haber, e, e, nahi duzun e, urteak botatzera, eta bai, hartzak eta gizakialak bizi ziren. Botatzen baduzu, elarrogin mila urteatzera, orduan hasten da gure espezia hemen zabaltzen, elarrogin mila, mila, homo sapiens zakazten dira zabaltzen, hartzareak hor daude. Baina beste hartze espezie batzuk ere, mitzulotako hartza dibidez, eta egiten baduzu posteun mila urteatzera, bizakei gure especiago gitzakerik etzagoan, baina gure arbasoak bai, pasu denomo erectusa edo homo antecessorredo beste hominido e, batzuk, adegia gure arbaso batzuk. Ados, ba hartzen arbasoak ere hor zeuden, elkarrekin bizi ziren, bai? Gertatzen dena da une batez neolitoan, duela 5000 urtez, 7000 urte edo horrenako zerbait, gure arbaso hauek e, ikasi zutela, e, animaliak etxeko bihurtzen, ez? Hezitzen Eta orduan bihurtu ziren hartzai, edo unai, edo, edo untzai, bai? Habere e, batzuk zaintzen hasi ziren. Orduan bihurtu ziren gure benetako etzaiak, orzoak, hartzak eta hauek, eh? Orduan arte, bueno, bai, konpetituko zuten gurekin, leia egingo zuten, baina segurasko ikuspuntua dezberdina izanen zen. Eh? Ba, Artzainak, edo abeltzainak izan ez ziren herrialdetan, munduan badira, e, abeltzantza edo hartzantza ezagutu ez dutenak, edo oso... Oso Osoguetzea gutu dutenak, eh? Ipar Ameriketako Indian tribuaskoak badidez, ez zuten etxaitsatik usten hartza edo otsoa, eh, miresten zuten eta, eta beste elazio batzen, zen, ez? Eh, leia egingo zuten, baina askotan aprobetzatuko zuten hartzak edo otsoak geizatutako zerbait beraiegi ateko eta alderantziz. Baino baina, baina beltzaunak bihurtzen garenean, ba, errasailak etzai bihurtzen dira. Azkenean, abelzaintza edo laborantza sartu den momentuan e, ba, izan da gatazkatsua hartzarekikoa ah, ah, geman hori? Bai, eta ulertzekoa da. E, pensa nola zen jendea huen dela mila urte. Bizira upen urte izan entzen, duela ehun urte leku askotan zen bezala. E, etzen erreza, bizitza. E, laborari izan da, bazarritik edo, edo menditik, e, ardi batzukin eta etzen bateria erreza. Eta bat galtzea izantziteken arrazoa undibat. Eh? A, em, hartzen arrazoi aurre hartzeko sistemak aratu ziren, hartzanoak edo maztinak edo zakurra undia hauek e, sortu ziren, e, eta hauek laguntza undia maten zuten, baina abeltzainak era batean bertzenan, eh? ardien inguruan, txagualan lotan, beraiekin, gauran bildu, etxera ekarri, edo baserri ingurura ekarri, eta horrengo goizan berriz e, utzi mendian zuelto, bai? lan haundia eskatzuntzun e, horrek. Eta predatzaileak baldin baditzugu, e, eta hartzainak edo ardiak baldin baditzugu, hori ba, gertatu hartzaigu. Eh? Une batean edo bestean, orduan, bat aldatzen da e, gobernatzeko modua, aziendak edo bereak e, zaintzeko modua. Hori da ere gaur egun agertzen den problematiket problematiketariko bat, eh? sartu nahi balimada berriz hartza, eh, mendia erabiltzen duten gaur hartzainek edo egokitu behar dute, edo hartarako ere kontra agertzen dira hartzaren kontra ez? Hoi da, hoi da. Ia, e, ja, e, hartzaiak, eta bere ardiek inbalimada uzkau leku baten eta hartza ere, nahi nahez, e, da nahi ez aldatu behar da, edo egokitu behar da, E, kudeatzeko sistema edo gobernatzeko sistema. Bestela, e, kalteak izanen dira. Zenbat, buen onnik uste dut e, Nafarroan e, zautu dugula ongitxamar, urbiletik arazori, zakurrik e, ez genuen garaian, e, hartzaiek e, ardiekin ba, denbora gutxi pasatzen zuten garaian, hartzak izanen nitu, bat edo beste. Eta kaltea undiak sortu dituzten, bain eta berriz, bain eta berriz. Garaibatean ere gertatuko zen, baino kalte bat zegoenean posible zen hartagiztzea edo tirokatzea edo edo iltzea, bai gaur egun etzen posible ez ordun errepikatzen ziren arazoiak eta noski e, gizartea pres dago eta nahi hartzak baina ez ditu arazak nahi, ez hor oreka bat da behar da. Jasateko moduko kalte batzuk bai baina era bat arazo gehiegi baldin bad da zerbait zerbait egokitu ez eta erasoen aurre hartzea prebentzioa edo ez egin nola esaten duzuen, e, neurriak bai. erasoak ez gertatzeko, ezinbestekoa da. Eh? Hmm. Liburuan ustuki hori ipatzen duzu, ere? hartzaren kontxer batzeko bidea edo proposamen batzu, ere? Bai, bai, proposatzen ditu da oso zaila da. Eh? Bai, bai. E, bai, oso zaila da, gizarte honetan e, galdu dugulako otxoa, duela egun urte gutxinez, bai, orduan e, beste modu batera hau txukara, eta alare ez sta bate berresabeltzain izatea tartza izatea, bai, garai hauetan eh neke ikusten ditut berbada iparaldean e, oraindik indarraundeago badu e, laborantzak eta abeltantzak igualdean lekutan eh ari da ziztu batean osaskar, site eh eta predatza dirik ez dago, e, Beraz, e, horrela egoera hortan dagoen eh Aeltzain bati gainera eranten badiozu predattzile batzen arazoa hottzoarrien edo hartzarrena baizen dieke saltza handiegia. Eh? Mm -hmm. e, beste leku batutan hottzoak ere kontserbatu ziren, hori gertatu zen astia aldean leon ezakiit ezagutzen duzuen Espainiako iparmendebaldea, e, ipar mm hor -hmm. e, bat dituzte hart mordo bat birure on izan dititezke, bernda bargeita hamar reztak igu, baina kopuru handmar bat kalte oso txikiekin non logakoa daudela. Eta beti izan direla otzoak. Otsoak beti izan direlako, beti izan da, hazienda urbiletik e, gobernatzeko itxura hori, kultura hori mantendu da. Eta orduan kalteak txikiak dira. hartza ezta etzai bator otzoa bai. E? Orduan etzai hon diego bat daukagunean ba, <susurra> ba, fokoa edo atentzioa ari hartzen diogu ez. Eta beste ari ba, gutxiago ez. Orduan Eh, Inposiblea dena hemen de eh, esaten duzu Biharno nontik non nora hemen hartzak askatuta eta ze gertatzen da abelzaekin. Bo, bueno, ba, kotxe hartu eta sei ordu mendebaldera egin da Espainian ba, posible da eta gauza berezia da baino. inabardura eh, txiki hori eh, tzoa kontzerbatu izana ba, arratzearen ba, puntxu garrantzizu bada da Eta gero oso ardikutxe bituzte, lauek bituzte behiak eta behorra batez ere behiak, eta hartzak oso nekez ziltzen du behi bat, tarteka tarteka bai, baina oso harraro da. Eta berdin bukatzeko, uh, hain itzluzatzen algin nuke eh, gaiaz, baina bon, demora amugatua dugu, hitzaldian dena den hori dena ipatuko duzu bai honan. Uh, simbolikaren aipatu duzu ipar Ameriketan, eta uh, biskabat, simbolo azkar bat bezala ikusia zela hartza, uh, Gure kulturan, ala ere, Euskal Eriko Pirineotan nola, nola ikusia izan da beti hartzase. Ikusia izan, ikusten dugu, jauterietan ala ere e, pertsonai bat da hartzarena, oten e, ze simbolika du? Ba, oso zabalduta dago, hartzak eta gizakiak batera bizitzu diren munduko herri aldegu zetan e, gautza oso bereziak daude. Hartzak personaren nola bateko antza du eta horregatik leku askotan zinistu izan da, aida garela. Eta leku batutan, pentsatu izan da, hartza gure harbazua izan zela. Horri buruzko zerbait kontatuko du diar, e, kulturan izugarrizko eragina izan du. E, Aipatu izan du kantu zarrak, edo kondairak, edo leku izen pila bat, armarriak, e, inauteritako personaialeku askotan, e, garaibateko e, gure harbazuen aitzulotako pinturatan daude, e, grabatuak ebai, ar, zera, arrietan, e, bai, arten marrazkiak, Gauza asko kontatu ditzakegu, eh? baina laburtuta izan da pirinatako kulturan eta mitologian ba, oso oso eh, personai garantitua, oso, behar bada garantitzena. Eh? Ba, hortaz, hitz egingo duzu, beraz, bai honan, haste hartonetan bainako mediatekan, seiak eta laur denean emanada itzordua, e, iribarneko mediatekan da hori, eta hori beraz, liburu bat, ere badela hortaz, pamielak argitaratu zuena, hartzak pirineoetan hogeita bat garen mendean zure liburua. Miguel Mari, eloxegi, mileskare. Mileskart, zue, onge bizi.